«Це ви мені?» – спитала незнайомка. «Ну, коли бажаєте?» – мовив я. Е, «Річ у тім, що я тут нікого не знаю. Мене запросив Іван Пилипович, а йому як героєві дня не до мене. І я раптом забув, що мене чекає Марія, яка колись ледве не стала моєю коханкою, але не стала через мій острах. І це було з мого боку свинством» і те, що про неї забув, і те, що колись, не стала моєю коханкою. Але не міг і іншого, втратити можливість з цією загадковою жінкою. «Читали роботу Івана Пилиповича?» – спитав я. «А хіба її можна прочитати?» – мовила вона, і ми разом засміялися. «В мене таке враження про рік я, що ми таки десь зустрічалися». «Ну, світ гуманітарної науки в Києві вузький», – сказала жінка, беручи від мене чарку, призначену для Марії, і відпивши з неї маленького ковточка. І тут я відчув, що на мене хтось убивчо дивиться. Так могла дивитися тільки Марія. Але зрештою, що мені до того? «Ні, мені здається, зустрічалися в іншій ситуації». Нічого вам не говорить такий ряд. Сніг, хата, гори, засипані стежки й дороги. О, ви поет? – манірно усміхнулася жінка. Була в горах, але в супроводі іншого мужчини. Ясно, – хитнув я. – А моє обличчя вам знайоме? – В київському гуманітарному світі всі обличчя знайомі, – сказала дамочка. Можливо, зустрічалися на якійсь конференції чи іншій презентації, чи на вечорах. І справді сказала я, любите презентації, конференції, вечори? З обов'язку, смикнула плечем жінка. Та й коло інтересів мені жахливо захотілося спитати, чи не носить вона блакитної куртки, але щось зупинило. Навіть і що. «Очевидно, той лютий позир, що ним і досі нагороджувала мене Марія». «Вибачте», – засміявся я, – «заради вас забув свою даму, який мав принести випити і з'їсти». «О, це поважна причина», – по-світському сміхнулася жінка. «Тоді я вчинив те, що мусив. Налив в іншу незадіяну чарку-трунку, взяв бутерброда і поніс Марії». «Ти хам, Вадиме!» – м'яко сказала Марія, беручи від мене пригощення. «Чи, може, став ловеласом?» «Подобається тобі нова коханка Івана Пилиповича?» «А вона його коханка?» – спитав я. «Ой, не вдавай, що цього не знав!» – церемонна сказала Марія і ковтнула з половину чарки. «Про це всі знають?» «Ну, просто на неї налетів, мусив вибачитися» сказав я прохололим голосом. О, не вибачайся, мовила церемонна Марія. Це така, що знає, чого хоче. Гадаю, так, відказав я і залпом випорожнив чарку. Горілка здалася мені на смак кисла. Марія знала, як мене протверзити. З коханкою Івана Пилиповича я й справді не міг мати нічого спільного. І не тільки тому, що це було вкрай небезпечно, зрештою, і це також, але й тому, що та, котра могла стати коханкою мого шефа, механічно ставала мені відразлива. Здається, в таких речах діє один із неперехідних законів життя. До речі, аж ніяк не парадоксальний. Повертався додому з каламутним осадом на душі. Горілка, а випив я її три чарки, не пішла. Здавалося, що ті випиті чарки стали ніби три згуслі на м'ячики, важко бовтались у шлункові. Десь там таки, Пливали розмочені, розтовчені, але не перетравлені через свою цілковиту неїстівність шматки чиєїсь канапи.